Also gut, wenn Bob Marley meint, dass sie er irgendwas sagen soll, dann sage ich Ihnen, dass es eine Minute nach 6 ist, dass hier 104.6 RTL ist und dass wir die Morgencrew sind und ich bin Offie und ich habe hier für Sie die größten Hits der 70er, 80er und 90er. Und ich spiele Ihnen aus dem Kudam Außerdem ist heute mittwoch jawohl. Heute bei uns allerdings nur Ausführliches, dazu gibt's gleich bei uns. Come on! A-la-la-la-la-la ah, la la la, la, la, la, la, la, la, la. Push it some more, schiebe es noch ein bisschen, 5 Minuten nach 6, 6 Uhr und 5, 104.6 RTL, hier ist die Morgencrew und heute ist Mittwoch. Mittwoch, genau, der Tag, den die Morgencrew so liebt, ja. ja den haben wir richtig gerne, weil uns immer alles daneben geht an diesem Mittwoch ja. und noch dazu zeigt der Kalender heute eine 13 und deshalb machen wir aus diesem Tag den Mimi, <lacht> den <lacht> Missgeschicks Mittwoch, ah. eigentlich ist es ja mehr der Mishimi wenn ich das so richtig lese hier, Was aber heißt das? Michimi? Ach, Michimi. Ja, Michimi. Michimi. Michimi ist das? Mishimi, ab Mishimi list ist Aber wie dem auch sei, heute ist Missgeschicks Mittwoch und deshalb erzählen Sie uns all die Missgeschicke, die Ihnen im Laufe der Woche schon passiert sind. Die drei witzigsten Geschichten gewinnen ein Morgenkuh Glückspaket. Mit einer CD von Arno und der Morgencrew, die ein bisschen kaputt ist natürlich, weil es ja ein Missgeschick <lacht> nicht braucht. Der ultimative Preis für alle, die in dieser Woche sonst nichts zu lachen hatten, mit einer Rolle Klopapier. Und falls noch, die, falls noch was in die Hose gehen sollte, zum Beispiel dieser Spruch, und von mir höchstpersönlich an Hufeisen, damit wir jetzt wieder Glück haben. Also ran ans Telefon, erzählen Sie uns die Missgeschicke, die Ihnen in dieser Woche schon so passiert sind unter 884 84, 84, Gibt es irgendetwas bei euch, was so passiert ist die Woche ich über? Wollte ich wollte dich eigentlich das gerade eben fragen. Also ja, ich habe ja. mein Missgeschick schon <lacht> hinter mir mit dem allwöchentlichen Versprecher. Und bei euch sonst? So? Ich sag nur Uhrzeit. Also ich werde nachher wieder versuchen, die Uhrzeit vor dem Horoskop ohne Versprecher rüberzubringen. Es ist mir äh, in dieser Woche noch nicht ein einziges Mal geglückt. <lacht> Nein? Sonst nee. irgendwas? Dirk, rasiert Pinsel ins Klo gefallen, der klassische zum Beispiel. Nee, du wirst lachen. Mir ist eigentlich noch gar nichts passiert. Wir warten warten's ab. Gut. Mein Kamm ist mir heute Morgen abgebrochen. Ja, Das Richtig. ist bei deinen Haaren, ehrlich gesagt, doch kein Wunder. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, Rüdiger, als abbrechende Kämme, oder? Aber ja. ich glaube, Ivons Lockenstab <lacht> ist kaputt. Zum Beispiel geschwollene Kämme sind viel schlimmer. Stimmt das mit War einem Lockenstab? Nein, das dabei gelogen. Die hier offizielle RTL Berlin-Temperatur 3 Grad, wenn Sie schon die ganze Woche endlich mal wieder einen Rock anziehen wollten. Die Damen natürlich nur. ne? Heute ist der Tag dafür, es ist nämlich heiter bis wolkig und trocken. Erst abends gibt es wieder Regen, der, weht, der Wind weht heute nur schwach bis mäßig aus Südwest und die Höchsttemperatur liegt bei milden 5 Grad. 6 Uhr und 7 Minuten, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Dirk, Stadtgebiet Stiller, ein Service der Minol. Autofahrer, die in Friedrichshain unterwegs sind, sollten folgendes wissen. Die Persiusstraße Richtung Markgrafendamm, dort steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, der Grund eine Fahrbahnabsenkung. Minuten nach sechs. Und wieder mal ist es Zeit für unsere Rubrik Fragen. Sie ab 20 Uhr. Vorher nicht. Denn es gehört sich wirklich nicht, wenn man mit dem Abendbrot Pillen frisst. Geht ja die anderen auch gar nichts an. Natürlich kann man die Pille auch schon mal morgens nehmen. Ich würde sagen, so ab sieben oder halb acht. Hauptsache, man macht dabei keinen Krach oder weckt das ganze Haus auf. Ja? ja. Nächste Frage. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob das die Antwort ist, die die Hörerin erwartet hat. Aber ich meine, bitte, bitte sehr. Bitte sehr. In der nächsten Frage geht es dann im Prinzip um das gleiche Thema. Mhm. Da fragt eine Carmen, können Sie mir ein wirklich zuverlässiges Verhütungsmittel nennen? Ja, natürlich den Ausknopf beim Radio drücken. Mhm. Damit verhüten Sie zuverlässig, dass Sie den Schwachsinn von Offi anhören müssen. <lacht> oh ja, Peter Panik. Äh, Doch, ich glaube ja. nicht, dass die Carmen äh, mich verhüten möchte, sondern ein Baby. Na, ja, dann soll sie das Radio natürlich anlassen. Denn von Offis Geschwätzen fällt jeder sofort in Tiefschlaf Und kommt gar nicht erst auf geile Gedanken. Zahn <lacht> Ihren großen Auftritt. Der neue Mikra, das Auto des Jahres 1993 und der neue Serena, die Multilimousine. Natürlich sind auch die anderen Nissan-Modelle mit von der Partie. Und es lohnt sich ganz besonders, jetzt die günstigen Finanzierungs- und Leasing-Konditionen kennenzulernen. Also dann feiern Sie mit am 6. Februar bei Ihrem Nissan-Händler. Pass auf auf morgen bist feliz morgen cool komm mit mir gehen jetzt pass auf auf morgen bist feliz morgen oh, Gleich zwölf Minuten nach 6, 6.12 Uhr, heute Missgeschicks Mittwoch. Die Telefone laufen heiß bei uns. Gibt's schon irgendwas Interessantes, Yvonne? Ja, zerbrochene Aquarien, Raketen, die in irgendwelche Wohnungen eingeschlagen haben, Silvesterraketen. Schön! Ja, richtig nette Geschichten, ja. Auch Raketen, die in Aquarien reingeschossen sind? Äh, das kann man noch nicht. Gut, also wir warten weiter ab, wenn Ihnen irgendwas passiert ist. Wir belohnen die drei schönsten Geschichten mit einem kleinen Preis. 884, 84 84. rufen Sie uns an und erzählen Sie uns Ihr persönliches Missgeschick, was ist Ihnen schon passiert. Wir helfen Ihnen weiter und bringen wieder Glück is a okay, deep-edged mold. silver 104.6 RTL, 6.15, Viertel nach 6, die größten Hits der 70er, 80er und 90er gibt's es bei uns, eben Depeche und Everything Counts. Das ist einer aus den 90ern, brandneue Vanessa Paradis und Be My Baby. 6.19, RTL, jetzt Berlin, Deutschland und Weltnachrichten, direkt aus der RTL-Nachrichtenzentrale mit Helmut... O So ein Raspberry Beret, 6.28 Uhr, zwei Minuten vor halb sieben. Wir bekommen schon manchmal so komische Anrufe. Hier ist einer für Yvonne. Genau, Yvonne, Sie können durchstarten. Äh, kann ich jetzt schon, Willi? Ja. ja. Ja, Yvonne. Ja. Guten Morgen, Sie sind hier abgeworfen. Ich hab, ich hab Yvonne, Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Okay, Yvonne, schieß einfach los. Ich schieß einfach los. Also ich war vor zwei Jahren hier im Olympiastadion beim Pokalenspiel. Ausverkauftes Haus. 76.000 Zuschauer und ich war der Einzige, der einen Ball vom Kopf bekommen hat. Mama meint, es wäre schön Würde ich einkaufen gehen Ja geht zum Metzger und hole Ich gehe zum Fleischer und dreh Frau Metzger, Dick und Klarheit. Am Haken hängt ein halbes Erschwein. Ja. Frau Metzger fragt, was darf es sagt. Und ein Schweine Ohr. Ja, äh, was, das gibt's nicht. Naja, kommt vor Schade eigentlich. Eine Minute vor halb sieben, sechs Uhr Hier ist die 104.6 RTL Morgen Crew heute mit Hoffi. Und wenn Sie einen Ball vom Kopf gekriegt haben oder irgendetwas anderes Ihnen passiert ist, was nicht so angenehm ist, dann rufen Sie uns einfach an. Heute ist Missgeschicks Mittwoch. Die drei schönsten Geschichten gewinnen einen kleinen Preis. Hier sind die Eurythmics Miracle of Love. How many sorrows do try to hide in a world of illusions? Covering your mind I'll show you something 6.38 Uhr, 22 Minuten vor sieben. Hier ist die Morgencrew mit Offi. Einen schönen guten Morgen an alle die, die jetzt aufstehen. Wenn sie noch eine halbe Stunde dranbleiben, erleben sie die beiden Chefkaoten bei uns. Nämlich Mabel und Straubinski. Wir schalten ins Zimmer 1245 in knapp 30 Minuten. Und hier ist das Wetter mit Yvonne. Und der offiziellen RTL Berlin-Temperatur 3 Grad. Gute Nachrichten vom Wetter. Es ist den ganzen Tag über heiter bis wolkig, trocken und mild. Die Höchstwette liegen um 5 Grad. Am Abend sind dann allerdings wieder einzelne Schauer möglich. 38, 6 Uhr 38, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Stadtgebiet Stille 1, Service Terminol. Achtung, Autofahrer in Berlin und Brandenburg, kommt es vereinzelt zu Glätte, bitte fahren Sie vorsichtig. Eine Meldung aus Friedrichsheim. Persusstraße Richtung Markgrafen, dort steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung der Grund, eine Fahrbahnabsenkung. 6.39 mittlerweile, Missgeschicks-Mittwoch heute bei der Morgencrew, denn wenn bei der Morgencrew mal was schief läuft, dann garantiert immer an einem Mittwoch. Und obendrein ist heute auch noch der 13. Also rufen Sie uns an und erzählen Sie uns Ihre Missgeschicke, die Ihnen so im Laufe dieser Woche schon passiert sind. Die drei größten Pechvögel gewinnen ein Morgencrew-Glückspaket mit einer CD von Arne und der Morgencrew, für alle die, die in dieser Woche sonst nichts zu lachen hatten, mit einer Rolle Toilettenpapier, falls Sie doch mal was in die Hose gehen sollte, und mit einem Hufeisen, damit der nächste Mittwoch für Sie kein Missgeschicksmittwoch wird. Einer hat schon angerufen zum Stichwort missgeschicks mittwoch und zwar unser Sonderkorrespondent Hajo sieht nichts. Hallo Hajo! Ja, Offi, bestimmt kein Zufall, dass ausgerechnet heute Erich Honecker entlassen wird, Frau Schwetzer, aber nicht. Mittwoch, der 13. Genau! Der Unglückstag. Dagegen ist selbst ein Sonntag mit Mini-Playback-Show und Traumhochzeit. Ich bekenne der reinste Glückstag. Aber wenn man mal den Mantel der Geschichte lüftet, kein Wunder. Der berüchtigte schwarze Freitag 1929 zum Beispiel war ja praktisch ein Mittwoch bis auf lächerliche zwei Tage. Und schon die alten Franzosen wussten es genau. An dem Tag pflegte Miraculix zu sagen, da passiert was Schlimmes, das merke dir. Merke Die nannten sie den Unglückstag deshalb. Und in England, dem Mutterland aller Zocker, die spielen ja sogar beim Fußball Zocker, da gilt spätestens seit den Middle Ages, wer am Mittwoch die Wette abschließt, setzt sich schwer in die Nesseln, daher Wetness Day. Und Robinson Crusoe wusste schon damals ganz genau, warum er seinen schwarzen Inselgefährten nicht Mittwoch nannte. Dagegen das optimistische Image von Rosenmontag, Feilchen Dienstag, Grün Donnerstag oder gar Freitag. Aber dieser rabenschwarze Tag, an dem die Woche brutal in zwei Hälften zerhackt wird und dann auch noch der 13., am besten im Bett bleiben und auf keinen Fall Geldgeschäfte. Sonst können Sie die Asche in den Schornstein schreiben, denn Sie wissen ja, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Hajo sieht nichts im Mittwochsunglück. Ja, das wissen wir ja. mal ziemlich genau ja, warum dieser eigentlich. Unglücksmittwoch ein Unglücksmittwoch ja. ist. Es ist 6.41 Uhr und unser Horoskop gibt es gleich. Da erfahren Sie dann, ob Sie vielleicht doch ein bisschen Glück haben sollten heute. Oh, my God. Das 60-Sekunden-Horoskop. Um Punkt 6.43 Uhr. Bitte der Partner und die Freunde warten, vergessen Sie die Freizeit nicht. Stier, beruflich sind neue Ziele in Sicht. stellen Sie die Weichen neu. Zwillinge, große Anforderungen kommen auf Sie zu, behalten Sie den Überblick. Krebs, Sie reagieren nervös, räumen Sie einen Intrige aus dem Weg. Löwe, Ihre Aktivitäten zeigen Erfolg, seien Sie aufgeschlossen. Jungfrau, Sie haben einen Hang zur Perfektion, übertreiben Sie es nicht. Frage, man erwartet Anpassung, setzen Sie sich nicht über Befehle hinweg. Skorpion, Sie bringen viele Herzen zum Schmelzen, verbreiten Sie gute Lange. Schütze, Ihr Partner hat es im Moment nicht leicht, seien Sie nachsichtig. Steinbock, es gibt überraschende Neuigkeiten, urteilen Sie nicht vor schnell. Wassermann, Sie lernen nette Menschen kennen, seien Sie kontaktfreudig. Fische, wach sein ist jetzt wichtig, reagieren Sie auf ein Angebot. Und unser 13. Sternzeichen heute, Klopapier. Sie müssen unbedingt etwas für Ihr Selbstbewusstsein tun, zum Beispiel mit Sprüchen wie Wischen ist Macht, aber Vorsicht, Ihr Besitzer sitzt am Drücker, ein falsches Wort und Sie bekommen beschissene Schwierigkeiten. <lacht> Tomorrow through Berlin's to 6:44 16 Minuten vor 7 Hier sind .E und Drive. Smash, smash, crab, push Nobody, Nobody tells you where can go nobody tells you where to go Und Drive, 6.48 Uhr, 12 Minuten vor 704.6 104.6 RTL ist die Morgencrew mit Offi und gleich bei uns gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten aus unserer RTL-Nachrichtenzentrale. Natürlich auch Wetter- und Verkehrsreport, vorher noch Sting und Englishman in New York. to ride 6.52, 104.6, RTL, jetzt Berlin-Deutschland-Weltnachrichten, direkt aus der RTL-Nachrichtenzentrale. In knapp zwei Stunden entscheidet sich endgültig, ob Erich Honecker nach Schiede darf. Helmut Unkelbach weiß mehr. Ja, genau, dann beginnt... oder Super verbleibt. 7 Minuten und... Äh, ...ne, 7 Uhr und zwei Minuten, 104.6 RTL. Hier ist die Morgencrew mit Offil. Wir haben für Sie an diesem Mittwochmorgen die größten Hits der 70er, 80er und 90er. Und die spielen wir Ihnen aus dem Kudammkarier ins Ohr. Außerdem schalten wir gleich wieder zu unseren beiden Chaoten aus der Verwaltung. Neues aus dem Zimmer, 12.45 in knapp 4 Minuten. Und vergessen Sie bitte niemals, falls Sie irgendjemand irgendwo fragen sollte, welchen Berliner Musiksender hören Sie am meisten, antworten Sie nicht irgendeinen Quatsch, sondern natürlich 104.6. 104.6 RTL, 6 Minuten nach sieben, hier ist die Morgencrew mit Offi. Noch zwei Tage haben sie Zeit, sich Evita Metropol anzuschauen. Also heute zum vorletzten Mal. Wer es sehen möchte, muss sich beeilen. Es lohnt sich in jedem Fall, das Musical von Andrew Lloyd Webber sich anzusehen. Oder nicht? Hat jemand von euch geschaut? Ja. Ja, na klar. Und was schön. Ich find's toll. Fein. Don't cry for me, Regina. Es wird Zeit fürs Wetter und zwar dringend. <lacht> Die offizielle RTL Berlin Temperatur 3 Grad. Äh, wenn Sie schon die ganze Woche endlich mal wieder einen Rock anziehen wollten. Heute ist der Tag dafür. Es ist nämlich heiter bis wolkig und trocken. Erst abends gibt es wieder Regen. Der Wind weht heute nur schwach bis mäßig aus Südwest. Und die Höchsttemperatur liegt bei milden 5 Grad. 7 Uhr, 7 Minuten und jetzt 7 Sekunden. 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Dirk Stiller in Service der Achtung, Autofahrer in Berlin und Brandenburg kommt Das vereinzelt zu Glätte. Bitte fahren Sie vorsichtig Friedrichshain, Persisstraße Richtung Markgrafendamm. Dort steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Grund, eine Fahrbahnabsenkung. 7 Minuten nach 7 missgeschicken Mittwoch bei der Morgencrew, denn wenn bei der Morgencrew mal was schief läuft, dann immer nur Mittwochs. Warum, wissen wir auch nicht so genau. Ist aber so. Ja, ist so. Ja. Wenn das bei Ihnen auch so ist, dann rufen Sie uns an und erzählen Sie uns Ihre Missgeschicke, die Ihnen im Laufe dieser Woche schon so passiert sind. Die drei größten Pechvögel gewinnen ein Glückspaket mit morgencrew today, damit Sie endlich mal wieder was zu lachen haben, mit einem Hufeisen für dauerhaftes Glück und mit einer Rolle Toilettenpapier, falls doch noch mal wieder was in die Hose gehen sollte. Also rufen Sie uns an und erzählen Sie uns Ihre Missgeschicke unter 8, 84, 84, 84. Können Sie die loswerden? Missgeschicke gibt es auch im Zimmer 1245. Das wissen wir, seit es Maple und Schrobinski ja. gibt Ja. Und erst recht ist da was zu erwarten, wenn Heinz Schrobinski sich ein Buch über Selbsthypnose gekauft oh, oh. hat. <lacht> Maple und Schrobinski. Ein Leben für die Verwaltung. Abhalten. Neues aus dem Zimmer 1245. Ich habe mir übrigens ein Buch über Selbsthypnose gekauft. Das ist voll geil, sage ich Ihnen. Ja, ja, alles klar, Selbsthypnose. Kaufen Sie sich lieber mal ein anständiges Buch. Was weiß ich, 40 Jahre BFA. Oder der Duden, genau. Der Duden, das wäre mal was für Sie. Ich habe da jedenfalls gestern Abend das mal ausprobiert. Und das funktioniert, sag ich Ihnen. Ja, alles klar. Und jetzt haben Sie herausgefunden, dass Sie schon mal gelebt haben oder was. Quatsch. <lacht> da schließt man bedächtig die Augen und zählt bis drei. Und dann wird man zu irgendeinem Menschen, so zum Beispiel zu einem vollgemeinen Verwaltungsleiter. Was? Machen Sie mal vor. Nee. Nun machen Sie schon. Ja gut, einmal. Äh, äh, Ein... Zwei... Mh, drei... Sie könnten das sowieso nie, Verwaltungsleiter. Sie haben überhaupt nicht die Führungsqualitäten. Aber Sie oder was, ja? Mal abgesehen davon sollten Sie lieber arbeiten, als hier dumme Sprüche zu machen. Herr Schrubinski, Was heißt hier Herr Schrobinski? Ich bin Maple! Hören Sie sofort auf, so zu reden! Das ist ja eine Frechheit! Was heißt hier Frechheit? Schnauze! Ich lasse mir doch nicht von Ihnen den Mund verbieten. Was heißt hier? Ihnen! Sie vergessen wohl, mit wem Sie hier reden! Jetzt, Jetzt reicht's! Wo ist mein, mein Lineal? Ein köstlicher Kaffee ist doch der schönste... Der ah ja, Sie, mit dem Hotelführer auf dem Beifahrersitz. Im Umkreis von 20 Kilometern sind sowieso alle Zimmer belegt. Und auf das D1-Funktelefon mit water Travel Service können Sie anscheinend gut verzichten. Das Parkhotel in der Schlossallee hat noch zwei Zimmer frei. Tja. Funktelefon müsste man haben fürs neue digitale T1-Netz der Telekom. Infos unter 0130 0171. Ruf Telekom. Schwing dich raus aus dem Morgen gut. 12 Minuten nach 7, 7 Uhr und 12 zurück zu den größten Hits der 70er, 80er und 90er. Ganz frisch aus den 90ern. Die beiden hier, Charles und Eddie. Thank <laughs> you. 104.6 RTL, hier ist die Morgencrew mit Offi um 7.15 Uhr, Viertel nach 7. Die Ilona Groger hat heute Geburtstag. Jetzt wissen sie es auch, was die Ilona nicht weiß, ist, dass Andreas und Stefanie geschrieben haben und gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. 1904.6 RTL, jetzt Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL Nachrichtenzentrale. In knapp zwei Stunden entscheidet sich endgültig, ob Erich Honecker nach Chile darf. Helmut Unkelbach war 7.29 Uhr, eine Minute vor halb 8, 104.6 RTL Hier ist die Morgencrew die Claudia hat uns angerufen. Sie gratuliert ihrem Sohn Roman zum 10. Geburtstag. Wir schließen uns an. Also, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Roman, Yo! Yo! Wenn du morgens aufwachst, ist die Welt noch fahl und grau. Hundemüde schlapp und von gestern noch blau. Schwing dich aus dem Bett, rein ins Bad. Dort steht ein Radio, so beginnt für dich der Tag. Wenn die Bürste um deine Zähne. der Spiegel ist plötzlich voller Schaum. Du hast gepust und gelacht, hier das ist kein Traum. Oh, den Hebel gedrückt, die Wasserspülung blubbert laut. Hallo Erfolg, der Braten ist verdaut. außer Frühstück, dann füllst du dich wieder auf. 104.6, RTL bringt dich drauf. Hey, was ist denn auf der Straße los? Da, halt, wo ist die Butter? Ah, im Toaster. Und fährst du nach dem Frühstück ins Büro? Benutzt das Autoradio RTL Bachko, ich pass da drauf. Immer für alles, was du für mir schon. Dröhnt, uns um die Freunde sind die Nur der kleine Mann Telefon. Yo! Yo, und es ist 7:30. rtl 7.35 Uhr, fünf Minuten nach halb acht hier ist die Morgencrew mit Offir und Janet Jackson und Luther Wandros the best things alive for free. I still don't think they've got it. Let's tell them one more time. Check it out. Everybody needs to know that. 7.39, 21 Minuten vor 8, the best things in life are free. Die besten Dinge des Lebens sind kostenlos, Jawohl. wie zum Beispiel ein Wochenende in Monte Carlo, falls man gewinnen sollte. Dazu braucht man die Lizenz zum Gewinnen, also in irgendeinem persönlichen Dokument, die Zahlen 1, 0, 4 und 6. Und wenn man die hat, dann sollte man bei uns anrufen, wenn die James-Bond-Titelmelodie läuft. Das war sie gerade aber nicht. Das haben wir da hier tausende angerufen und haben gesagt, ich hab sie gehört. Nein, Mensch, James Bond-Titelmelodie ist doch noch wirklich bekannt. Sollen wir sie vielleicht noch einmal vorsingen für Sie? Live von der Morgencrawl. Singt mal. mal ist gut. Yvonne singt vor. Yvonne singt nicht. Yvonne singt vor. Wer ist die Gitarre? Die Gitarre. Die Gitarre wird jetzt. Das bist du. Das ist du ganz gut. Wir fangen an mit Banam, Banam. Okay, 2, 3. Banam, Banam, Banam, Banam. So, das ist doch ganz alt. Du du bist ja, auch ganz sicher, dass du Nein, Bonanza ist der klassische Ich gar nicht, so. so gut Trompete geht ja. Ich hab ja. Lippen, ja? Ich hab ja. begabte Lippen. Wenn es also ums Blasen geht, ist auch nicht schlecht. Es ist... Und. Meine Güte! Ist es drauf. ist 20 vor 8, ja, was heißt das vielleicht, Trompete pusten oder was? <lacht> also, in der nächsten Stunde läuft diese, diese james Bond titelmelodie im Original und wenn sie dann läuft, dann anrufen und dann hat das auch Sinn. 8,84, 84 84. Das Wetter, die offizielle RTL Berlin Temperatur 4 Grad, Stiefel, Handschuhe und Regenschirm sind heute überflüssig. Es bleibt nämlich den ganzen Tag über heilte, bis wolkig trocken und mild. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 5 Grad. Auf die Sekunde genau. 7.41. 104.6 RTL. Mami, was ist denn das? Es ist groß und dick. Nein, es ist nicht weg. der neue <lacht> Quelle-Katalog. Es ist Dirk Stiller mit dem Verkehrsreport. <lacht> Achtung, Autofahrer in Berlin und Brandenburg, kommt das Vereinzel zu Glätte, bitte fahren Sie vorsichtig. Friedrichshain, Persusstraße Richtung Markgrafendamm. Dort steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Grund, eine Fahrbahnabsankung. Ach, das musst du jetzt halt, weil du so blöd gegrinst hast. Eine Fahrbahnabsankung. Ja, es ist besser als eine Fahrbahnabdankung. Ich meine, wir brauchen unsere Fahrbahnen. Ja, ja. Das stimmt <lacht> ja, e -Fahrbahn. allein. Was <lacht> mich die ganze Zeit mal interessiert, ja, wir haben heute den Ja. Kommt das von Missgeschick, Also wird die Missgeschick gewählt, oder kommt es von Mistgeschick, dass man immer sagt, wenn einem was, was Dummes passiert, dass man sagt, Mist? Darüber da sollst du mir nachdenken. Frage, da denke ich schon den ganzen ist. Morgen drüber nach. Worte zum Nachdenken. Das passt zu dir, Dirk, dass du so dämlich bist, über so einen Müll den ganzen Morgen nachzudenken. Nein, das ist intellektuell, Yvonne, das kannst du nicht verstehen. Ja, das passt auch hierher, in diese Sendung. Ja, unbedingt, Dirk. Dürfen wir weitermachen ja. vielleicht, weil es schon 7.42 Uhr. Ja. Erstens ist nämlich heute der 13. und zweitens ist Mittwoch der Tag, bei, an dem bei uns alles garantiert immer daneben geht. Ja. Deshalb ist nämlich Missgeschicksmittwoch. So, Dirk, so. hat das deine Frage jetzt beantwortet vielleicht? Ja. Und damit wir uns ein bisschen besser fühlen, wollen wir Ihre Missgeschicke hören und wissen, was bei Ihnen in dieser Woche so alles schief gegangen ist. Und das ist das Ergebnis dieser Umfrage. Ja, also wir sind am Montag aus dem Urlaub gekommen und waren natürlich recht gut drauf und haben wir festgestellt, dass Silvester bei uns eine Rakete im Wohnzimmer eingeschlagen hatte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auch nicht schlecht. Und was alles passiert? Naja, ja, hin, Glastisch hin, <lacht> diverse Sachen kaputt, Einrichtungsgegenstände und und und. und äh, wahrscheinlich wird die wird die Versicherung nicht zahlen wollen. So und zwar war das letzten Mittwochnacht um 23.30 Uhr ja, und da ist uns unser 50-Liter-Aquarium geflogen. Und 50 Liter Wasser auf dem ganzen Teppich verteilt. Und die Fische? Ja, die Fische, die lagen auf dem Boden. Die mussten wir schnell retten. Äh, und zwar hatte ich am Donnerstag einen Vertrag für eine Wohnung unterschrieben und wollte Freitag einziehen und äh, da ist Folgendes passiert. Ich hatte einen Rohrbruch, also die Nachbarin über mir. Und nun steht da mit einer total zersetzten Küche. Die Tapete fiel von allen Wänden und nun muss ich das alles verschieben. Also mein Bruder, der ist gestern mit seinem Auto über seine Weihnachtsbeschränke gefahren. Also, er hat eine College-Tasche bekommen und einen Planer, so ein Bock. Ja, super, halt so Termine und so rein. Und die, hat er, die Tasche hat er mit dem Ta Timer auf sein Auto getan, fährt los, fährt über die Tasche rüber, fährt weiter. Und irgendwann fällt ihm auf, er hat seine Tasche gar nicht mehr und fährt zurück. Und vor unserer Einfahrt lag dann die Tasche zermanscht. Mein Milchschick heute, am Mittwoch, den 13. Und war der, wollte meine Arbeitshose anziehen, kurz die riss mir aus allen Nähten musste ich nur die gezwungenermaßen andere anziehen. Dort muss ich feststellen, dass keine Knöpfe dran waren. Musste ich mir also gezwungenermaßen Knöpfe annähen. Wiederum habe ich diese falsch angenäht, also nochmal ab und alles mal von vorne. Ja, und zwar war das also jetzt auf dem Rückflug von meinem Urlaub gewesen. Da hat es also zuerst mal nicht mit dem Rücktransport zum Flughafen geklappt. Sodass wir da also erstmal im standen und wussten nicht, wie wir auf den drei Stunden entfernten Flughafen kommen sollten. Und mit, mit Hilfe von anderen Hotelgästen haben wir das dann also doch noch geschafft. Dann waren wir glücklich am Flugzeug irgendwann. Da habe ich mir dann mit dem Essen den Magen verdorben, habe die Hälfte der Flugzeit auf Toilette verbracht. Und als wir dann endlich glücklich in Düsseldorf angekommen sind, da haben sie den letzten Berlin-Flug gestrichen gehabt, sodass wir da bleiben mussten. Mein Wissenschaft war eigentlich am 13. Januar. Das 1954, da bin ich geboren worden und seitdem muss ich mich mit mich und mit den anderen rumerhören. 7.45 Uhr. Alles 25. ziemlich tragisch. Ist wohl mehr das missgeschickte Eltern, was? <lacht> soweit also unsere missgeschickten Paar haben wir nachher noch und wir werden dann kurz vor neun entscheiden, wer denn die drei Glückspakete gewinnt, damit wieder Glück einkehrt bei unseren Hörern. Wir sind eine völlig unabhängige Jury und werden dann gucken, was die drei schönsten sind. Wie viel hat der Anrufer 2 gezahlt eigentlich? <lacht> Welcher Anrufer 2? Zwei? Ja, der zweite. Hat ich er mehr war... gezahlt als der dritte Anrufer. Achso. Ja, Hergerissen zwischen Liese Meitner und Eldenaer Straße. Spitzen Teppich-Profis am Werk. Wiederhole. Zweimal Teppichland Berlin. Liese Meitner Straße und neu Eldenaer Straße Prenzlauer Berg. Bye bye, ihr Kojak. 7:47 13 Minuten vor 8 in 3 Minuten und zwar uns Berlin Deutschland Weltnachrichten Wetter und Verkehrssupport. vorher gibt's Genesis Tonight Tonight Tonight but he saw Nummer 51, 104.6, Antenne jetzt Berlin, Deutschland und Weltnachrichten... Punkt 8 Uhr, 104.6 RTL. Hier ist die Morgencrew mit Offia und auch am Mittwochmorgen haben wir für Sie die größten Hits der 70er, 80er und 90er. Und wenn Sie glauben, uns schreibt doch eh keiner, dann werden Sie in dieser Stunde eines Besseren belehrt. Außerdem zwischen 8 und 9 die James Bond Titelmelodie. Für Sie die nächste Chance, ein Radio zu gewinnen und sich zu qualifizieren für ein unvergessliches Wochenende in Monte Carlo mit 7777 Mark. Cash. Und vergessen Sie bitte nicht, falls Sie irgendjemand irgendwo fragen sollte, welchen Berliner Musiksender Sie am meisten hören, antworten Sie 104.6. 10 Minuten nach acht, acht und vier. Hier comes the rain again. Ich glaube, es wird heute nicht regnen. Das, wenn ich richtig zugehört habe bei Yvonne, ne? aber da fahren wir gleich mehr noch ein bisschen. Genau. Nee, gibt keinen Regen. 104.6 er, hier ist die Morgencrew mit auf hier. Es gibt was Neues in Sachen Elektronik. Die Firma Sony bringt demnächst eine Art Videobrille auf den Markt. Ein Walkman fürs Auge. Das Ding sieht aus wie eine Skibrille und man kann damit Videofilme gucken. Es ist toll geeignet für lange Bus- oder Zugfahrten oder Flüge oder sowas. Es heißt Visortanthronen und es ist eine tolle Erfindung, finde ich. Wir empfehlen, das beim Autofahren nicht zu benutzen. Nein. Es sei denn, man guckt einen schönen Film mit Autorennen. <lacht> ja, natürlich auch schlecht. Das ist RTL Radar und Satellitenwetter mit der offiziellen RTL Berlin Temperatur 4 Grad. Gute Nachrichten vom Wetter. Es ist den ganzen Tag über heute bis wolkig, trocken und mild. Der Wind weht nur schwach bis mäßig aus dem Südwest und die Höchstwerte liegen um 5 Grad. Am Abend sind allerdings wieder einzelne leichte Schauer möglich. 5 Minuten nach 804.6 RTL der Verkehrsfrau mit Dirk Stiller ein Servicetermin. Achtung Autofahrer in Berlin und Brandenburg kommt das Vereins zu Gelätte, bitte fahren Sie vorsichtig. Friedrichshain-Perns-Straße Richtung Markgrafendamm, dort steht nur ein paar Straßen zur Verfügung, der Grund eine Fahrbahnabsenkung. Nein. 6 Minuten nach acht, 104.6 RTL, guten Morgen. Ja, guten Morgen hier ist der Rainer aus Spandau. Rainer aus Spandau, du bist der erste Anrufer. Oh toll. Sag mal ich gerade eine Frau, Freunde. Ich hey, hab... wir sind mitten im Spiel rein. Alles klar, ciao. Tschüss. 104.6 RTL, guten Morgen. Ja, guten Morgen ist der Thomas. Guten Morgen Thomas, du bist der zweite. Hab ich mir fast gedacht. Tschüss. Tschüss. 104.6 hier ist auch hier, guten Morgen. Ja, hier ist der Runde. Dankeschön. Ja, ja, und tschüss. Tschüss. Tschüss. Der vierte kann auch zählen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Mario. Ich bin der hier, den nehme ich an. Ganz ja. genau. An, klar, tschüss. tschüss. 104.6 RTL, hallo? Das war Nummer 5. 104.6 RTL, hier ist die Morgencrew, hallo? Das hallo. ist der Sechste, der hat überhaupt keine Lust mehr mit uns zu reden. Hey. 104.6 RTL, hier ist die Morgencrew mit Aufhi, guten Morgen. Guten Morgen, hier ist die Janette. Hallo Janette, wie geht's dir? Gut. Es ist 7 Minuten nach 8 und du bist die 007 Anruferin. Wow! Hey. Ja. Toll. herzlichen Glückwunsch, Danke. Allerdings die obligatorische Frage, hast du die Lizenz zum Gewinnen? Jawohl. Wo drin denn? Auf meiner OSHA-Karte. Okay, nicht die Nummer sagen, weil sonst hebt irgendjemand ab bei dir oder sowas. Ja, das ist klar. Oder sag uns schnell deine Geheimzahl, Janett. Nee, nee. Janette, also du weißt, was passiert ist. Du bekommst erstmal von uns ein Radio mit UKW und Mittelwelle. In Mittelwelle kannst du in die Tonne treten, aber auf UKW 104.6 RTL einstellen, <lacht> ne? Mhm. Ist klar. Und äh, das ist aber nicht alles. Du hast dich automatisch qualifiziert für den ersten Rundenpreis, für die Ziehung des ersten Rundenpreises am 8. Februar. Da geht es um ein Wochenende in Monte Carlo, das weißt du. Ja. Und wenn du gezogen wirst, bekommst du von uns auch noch 7777 Mark, die kannst du im Spielcasino und dann auf die Zahlen 104 und 6 setzen, wenn du Lust hast. Super. Okay. Janette, ja. ich wünsche dir einen schönen Tag. Hast Im du Fall? eigentlich irgendwie heute ein Missgeschick gehabt oder in dieser Woche? Weil ja heute Missgeschicks Mittwoch ist bei der Morgencrew. Eigentlich nicht, ne. Nee, nein. das wäre ja auch ein Wunder, nachdem du so gewonnen hast, ja. Ja, oh. okay. Janette, ja. sag mir noch, welcher Sender gibt dir die Lizenz zum Gewinnen? 104.6 ja, RDF. Bleib dran. Stadtfahrt Spandauer Damm und Eldenaer Straße 36 Nähe Frankfurter Allee. Was passiert heute? In der Um 10 Minuten nach 8. Heute und morgen sind die letzten beiden Chancen. Andrew Lloyd Webber's Musical Evita ist eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt. Noch heute und morgen hat es sein Gastspiel in Berlin in seiner Originalfassung im Metropoltheater in der Friedrichstraße. Präsentiert für RTL. Los geht's um 20 Uhr. Nach mir ist man süchtig. sagte Zara Leander in ihrem 40. Geburtstag. Ein gleichnamiges Musical-Solo hat heute seine erste Aufführung in Berlin. Im musikalischen Privattheater Kama in der Schwiebusser Straße um 20 Uhr. Rock'n'Roll geht ins Blut, erst recht live gespielt wird. Die Band Graceland tritt heute Abend live auf im Joe am Wedding in der Amrumer Straße mit Rock'n'Roll um 21 Uhr geht's los. Das Berliner Kabarett Pustekuchen präsentiert sein Programm Es liegt was in der Luft, ein ganz besonderer Duft. Eine Mischung aus Chansons und frechen Texten im Bellevue in der Flensburger Straße, beginnt 2030. 11 Minuten nach 8, 8 Uhr und 11, hier ist die Crew, das ist korrekt. Zurück zu den größten Hits der 70er, 80er, 90er. Cool, and the gang get down on it. Oh, Roll on the gang and get down on it. Es ist 18:08 Uhr, 8:15 Uhr. Gleich gibt's bei uns Berlin, Deutschland Weltnachrichten, Wetter und Feuer, hello und turn your radio on von Shakespeare's Sister. Übrigens, die nächste Spielrunde im James -Spiel gibt es vom Klaue und zwar zwischen 11 und 12. Shakespeare Sister. And as I stumbled through last night's drunken debris The paperboy screamed out the headlines in the street Another war and now the pound is looking weak And tell me, have you read about the latest freak? We're bingo numbers and our names are obsolete Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello radio is there anybody out there help me sing my song la, la, la, life is a strange thing just when you think you learn how to use it it's gone woke up this morning and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 Oh, Will I have to say it all again next week? Hello, hello, telling you radio on Is there anybody out there help me sing my song? Hello, hello, tell the new radio. Anybody out there, tell me what went 8.20 104.6 RTL. Jetzt Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL-Nachrichtenzentrale. In knapp zwei Stunden entscheidet sich endgültig, ob Erich Honecker nach Schiedel darf. Mehr darüber weiß Helmut Unkelbach. Ja, dann nehme ich... Durch. Eine Minute vor halb neun, 8.29 Uhr. 8.30 Uhr, genau halb 9, hier ist die Morgencrew. Und ein paar Grüße haben wir. Andreas gratuliert seiner Schwester Monika zum 32. Geburtstag. Mario gratuliert Andrea zum 24. Und Joe hat noch angerufen, er gratuliert seiner Schwester Mary zum 13. Geburtstag. Wir schließen uns an, wünschen auch alles Gute an alle Geburtstagskinder heute. Und hoffen, dass die mehr Glück hatten als unsere Missgeschickskandidaten. Davon hören wir gleich noch ein bisschen mehr heute am Missgeschicksmittwoch bei der Morgencrew. Hier gibt es ein bisschen Musik, die euch alle wieder trösten soll. Guns and Roses und November Rain. Und ihr seid also der Ansicht, ja, dass das nicht tröstet hier, was Axel Rose hier abliefert? Also für den mittwoch ich weiß nicht so recht. Aber könnt ihr mir jemand mal bitte das Messer aus meinem Rücken ziehen? Oh, ja. <lacht> es ist 8.35 Uhr und hier ist die Morgen Morgencrew. Und es ist Missgeschicks-Mittwoch bei ja. uns. Was für andere Freitag der 13. ist, ist jeder Mittwoch für die Mountain Crew. Nämlich Allerdings. ein ausgesprochener Unglückstag. Warum, wissen wir nicht. Aber zum Glück haben wir schlaue Hörer, wie zum Beispiel Peter aus Spandau. Er hat eine einleuchtende Erklärung dafür, warum mittwochs immer alles daneben geht. Also, das liegt alles wegen dem Mond. Der Mond, also jetzt ist Zeit uns also sonst immer die, die dunkle Seite zugeneigt. Und die dunkle Seite, hier zu so eine psychopathischen äh, psychischen Kräfte und die gehen dann alle so und die umgeben dann alle Liebewesen also auf der Erde und dadurch werden wir immer alle so so beeinflusst vom Mond. Ach so, Ach so ja, logisch, ist klar. Alles, klar. Ja, alles klar. Ich habe schon die ganze Zeit gefragt, ja. warum das mit dem Mittwoch so geht. Jetzt ja. ist alles ja. klar. Danke Peter aus Spandau. Warum ist der Mittwoch ein Mittwoch? <lacht> weil der Mond eine dunkle Seite hat und die wollen das Wetter <lacht> nicht. Nein, weil, weil morgen Donnerstag ist. Also es ist ja logisch, dass heute Mittwoch ist, weil Mittwoch kommt ja immer vom Donnerstag. Ja, und was macht der Mond? Das Wetter, bitte. Das <lacht> Wetter. Die offizielle Erde, ja, ich finde, da sollte man drüber diskutieren. Die offizielle Erde, ja, in Berlin, hört. Temperatur 4 Grad. Stiefel, Handschuhl und Regenschirm sind heute überflüssig. Es bleibt nämlich den ganzen Tag über heiter bis wolkig, trocken und mild. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 5 Grad. 8.36 Uhr, 104.6 RTL. Der Verkehrsreform mit Dirk Stiller ins der Minuten. Achtung, Autofahrer in Berlin und Brandenburg, kommt es zu Glätte. Bitte fahren Sie vorsichtig Friedrichshain-Persiusstraße Richtung Markgrafendamm. Dort steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung der Grund eine Fahrbahnabsenkung. Jetzt haben wir ja eben gelernt, warum das alles so ist ja? an diesem Mittwoch. Mhm. Es ist 8.37 Uhr übrigens. Also jetzt wissen wir, warum alles daneben geht und so weiter. Und heute ist wieder Mittwoch und zu allem Unglück zeigt der Kalender auch noch eine 13. Also haben wir aus diesem Mittwoch den Missgeschicks Mittwoch gemacht und wollten wissen, was bei Ihnen in dieser Woche so alles schief gegangen ist. Hier sind noch ein paar Hörer, die uns angerufen haben. Ja, äh, ich arbeite als Wachmann und bewache so alleine so ein Lebensmittellager. Und eigentlich war das gestern ein ganz stinknormales Tag gewesen. Aber dann spuckte mein Sohn die ganze Uniform voll, kurz bevor ich losgehen wollte, sodass ich dann einen Zivildienst machen musste. Und als ich hier war und Dienst angefangen habe, äh, musste ich einen längeren Rundgang machen. Und dann kamen meine Kollegen und haben mich dann gesucht gehabt. Und als sie mich nicht gefunden haben, alarmierten sie meinen obersten Chef und die Polizei. Davon habe ich gar nicht mitbekommen. Nach einer Weile kam eine, äh, eine Bekannte vorbei, der ich meinen Trabi verkaufen wollte. Später klopfte es an der Tür und da meine Bekannte nicht zum wegzusuchen hatte, habe ich sie mit meiner Jasper aus dem Fenster gelassen. Draußen war es schon dunkel gewesen, sie hatte Angst gehabt. Jedenfalls macht in die Tür auf und mein Chef und ein halber Mannschaftswagen von der Polizei steht vor der Tür und habe mich dann gesucht gehabt. Meine Bekannte haben sie äh, natürlich dann auch gefunden. Mein Chef, natürlich stinkt sauer. Ich ein Zivil, unerfindbar. Meine Bekannte hält mit der Jastgestone und Polizisten in Schach. Naja, und ich wollte mit meiner Freundin halt ein Bild aufdenken und da ist sie mit auch, hat sie halt mit dem Hammer ausgeholt und da ist das Gesicht an die Birne gezogen. Und zwar wollte ich gestern äh, Salat machen zum Abendbrot und wollte den durch den Multiboy lassen. Also zerkleinern, ne? Und da, ähm... Ist mir dann multiple durch die Wohnung geflogen. Es hat gekracht und gefunkt und äh, war kaputt dann. Und der ganze Salat ist mit durch die Wohnung geflogen? Ja, genau. Wo ich gestern zu meinem Freund gehen wollte, da kamen zwei große Jungs aus, seinem Nachbar, aus seiner Tür. Und da haben sie gesagt, nee, Steven ist nicht da. Wo wir dann wieder unten gegangen sind, kam, wollten wir dann durch den Hintereingang gehen. Da kamen dann die Jungs. Da, da wollte ich dann gehen. Da ist er mir dann also ins Kreuz gesprungen mit dem Fuß. Da musste ich erstmal nach Hause gehen. Nach einer Stunde bin ich schon wiedergekommen und da stand er dann wieder. Und nach noch einer Stunde bin ich dann wiedergekommen und da durfte ich dann rein. Ähm, ich habe mir letzten Mittwoch eine Apfeltasche gekauft. Und also die ist ja innen flüssig und so. Und dann bin ich in die U-Bahn eingestiegen, hatte keinen Platz mehr bekommen und musste dann eben stehen. Und habe sie dann schön genüsslich da gegessen. Und dann ähm, ist mir auf einmal ein Stück runtergefallen und ein Mann auf, auf, sein, auf, die, auf das Knie. Da habe ich sie irgendwie schnell weggenommen und bin dann aus, äh, schnell aus der U-Bahn rausgerannt. Na, aber ich habe mich vorhin Mittwoch mit meinem Mann gestritten abends und am Wochenende ist er ausgezogen. Ja, ich bin also letzte Woche aufgestanden, bin duschen gegangen. Und anstatt eine Bioflasche zu nehmen, ob ja noch Ja, dieser Mann läuft immer noch mit angewinkelten Armen durchgegeben. <lacht> ja, ja, ja, ja. Es ist 20 vor 9. Und kurz vor 9 erfahren wir dann, wer die drei glücklichen Gewinner sind. Und welche drei Menschen wir dann doch noch ein bisschen glücklich gemacht haben, obwohl sie Unglück gehabt haben. Echt? Um 8.41 Uhr. Wir sind heute Helmut Unkelbach, Nachrichten, Yvonne Malak, Antenne, Radar und Satellitenwetter, Dirk Schimmer Verkehrsreport, Daniela Hagemann, Redaktion, Rüdiger Kregler, Produktion, Kenny Maple, Produktionsassistenz, Sony Rocket, Gagsong, Susa Heitmann, Felix Konrad und Christian Heseler, Sounds in Technik. Und das hier ist Break, Price, Not a Day Goes By. What's to you you love 45, Viertel von 904.6 RTL. Hier ist die Morgencrew mit off-wear und bei uns gibt es gleich Berlin, Deutschland, Weltnachrichten, Wetter und Verkehrsreporter. Vorher ein Hit von Bob Marley heißt Iron Lion Lion. Nach 8.49 Uhr, 104.6 RTL, Berlin-Deutschland-Weltnachrichten, direkt aus der RTL-Nachrichtenzentrale. In wenigen Minuten geht es für Erich Honecker in die letzten... ...ein Fahrstreifen zur Verfügung der Grund, eine Fahrbahnabsenkung. Steglitz, die Straße ist für Wirtsbuschstraße wegen einer Baustelle gesperrt. Der Anliegerverkehr zum Klinikum ist gewährleistet. Brandenburg A12, Berlin Richtung Frankfurt-Oder, zwischen Friedersdorf und Storkow, Vollsparung wegen eines umgestürzten LKW. Das war der 104.6 RTL Verkehrsreport, ein Service Übrigens, die Die neue minol in potsdam Babelsberg ist mit Autowäsche rund um die Uhr für Sie da. Die minol und gute Fahrt. 8.53 Berlin, Deutschland, Weltnachrichten, Wetter- und Verkehrsreport wieder um 9.50 Uhr. Heute war Missgeschicksmittwoch bei der Morgencrew. Überraschenderweise der erste Mittwoch seit Langen, an dem bei uns nichts schief ging. Ja. Naja, fast nichts. Dafür haben wir uns Ihre Missgeschicke erzählen lassen. Den drei besten Geschichten haben wir ein morgen crew Glückspaket versprochen und das sind die Gewinner. Also eindeutig gewonnen hat für mich Wieland sein Missgeschick. Liegt zwar schon eine Weile zurück, aber äh, es scheint langanhaltende Schäden bei ihm ausgelöst zu haben. Ich glaube, wir hören am besten nochmal rein. Kiddock, Wieland, Sie können durchstarten. Äh, kann ich jetzt schon? Billiger? Ja. Ja, wir, Yvonne. Ja. Guten Morgen, Sie kichern abzuwollen. <lacht> ich hab Yvonne, Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Okay, dann schieß einfach los. Ich schieß einfach los. Also ich war vor zwei Jahren hier im Olympiastadion beim Pokalenspiel. Ausverkauftes Haus, 76.000 Zuschauer und ich war der Einzige, der einen Ball vom Kopf bekommen hat. <lacht> ja. ja, wir sind ganz schön gemein, ne? aber ja. es ist nett gemein zu sein, finde ich manchmal. Find ich auch. Gewinner ja. Nummer zwei ist übrigens Gabi. Sie hat am letzten Mittwoch Streit mit ihrem Mann und am Wochenende ist er dann ausgezogen und seitdem war er nicht mehr gesehen. Ja, und Gewinner Nummer 3 ist Mario. Wir finden die Vorstellung einfach zu komisch, dass er daran schuld war, dass seine Bekannte einen Polizisten mit einer Gaspistole in Schach gehalten hat. Obwohl, ich habe wirklich genau zugehört, ich habe die Geschichte nicht genau verstanden. Äh, äh, Aber ziehen, äh, wir, ziehen wir mal das so als ja. äh, Senz da daraus. Genau. Gut, cool, seine Freundin stand da und hat Polizisten in Schach gehalten. Die drei gewinnen je ein Morgencrew Glückspaket mit Morgencrew CD, damit sie endlich mal wieder was zum Lachen haben mit einem Hufeisen für dauerhaftes Glück. Und eine Rolle Toilettenpapier, falls am nächsten Mittwoch doch wieder alles in die Hose gehen sollte. Ja. Schön, Rüdiger. Das war der Geräuschemacher Rüdiger Kriegler. es ist sein Lieblingsgeräusch. Übrigens hat ist er es zu Hause eingerahmt an der Wand hängen. <lacht> Aber das hat er nicht mit dem Mund gemacht. <lacht> die <Crew> heute. <lacht> Helmut Unkebach Nachrichten. Yvonne Malak, Radar- und Satellitenwetter, ja. Dirk Stiller Verkehrsreport, Daniela um. Hagemann und Michael Othello-Weiland, Redaktion Sonny Rocket Gag Songs, Felix Konrad, Christian Eseler und Susa Heitmann, Sound und Technik, Rüdiger Kreglau, Produktion und... Richtig. Das ist ja auch noch feucht. Kenny Maple Produktionsassistent. Morgen haben wir wieder eine ganz neue Runde in der Lizenz zum Gewinnen. Eine neue Episode von Maple und Schrobinski. Alle neuen Filme dieser Woche und noch viel mehr Überraschungen, damit Sie gut gelaunt und gut informiert in den Tag starten. Immer wenn wir sagen, dass wir viele Überraschungen haben, wissen wir noch nicht, was wir morgen machen. Das wollte ich Ihnen noch mal dazu erzählen. Wer noch? Muss? Was? Ich wollte gerade fragen, wer muss jetzt eigentlich Rüdiger's Mikrofon benutzen? <lacht> <lacht> Rüdiger morgen selbst wieder. mit nach Hause. So. Der Einzige, der sein eigenes Mikrofon hat. Das Dann hängt neben seinem Furz an der Wand. <lacht> <lacht> <lacht> Zwischen 11 und 12 war Carsten Klaue. Ganz wichtig, nächste Gewinnchance für die Lizenz zum Gewinnen. Ja, also beim Carsten zu hören, nicht nur der Musikmarathon mit den größten Hits der 70er, 80er, 90er, sondern natürlich auch Titelmelodie von James Bonds. Das hier ist nicht James Bonds, das ist ein Toto mit Afrika. Um vier Minuten vor neun verabschieden wir uns an diesem Mittwoch. Die Crew sagt und, und tschüss. Tschüss. tschüss. Wir hätten jetzt noch sieben Sekunden Zeit irgendwas zu sagen. Rüder geht's. Hört nicht. Mal und tschüss. Das rein, das ja und tschüss. tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. I hear the drums echoing tonight Cheers on whispers of some quiet conversation she's coming in 1230 flights the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation i stopped an old man along the way hoping to find some old forgotten word